Ірина виросла в глухому Волинському Поліському селі. Настільки глухому, що телевізор у ньому дуже довго вважався дивовижею. Зі всіх боків до села тулився Праліс, суворий приятель та поважний батько. Своєю силою він боронив село та його мешканців від вітровіїв і лихого ока. Принаймні так видавалося тоді Іринці. Батьків втратила рано, коли мала 5 літ. Зима в той рік видалася дуже холодною і дуже сніжною. Снігу навалило так багато, що тато не встигав розчищати стежки. Маленька Іринка захоплено бігала розчищеними стежками, тунелями, наче казковими лабіринтами Крижаного палацу – сказочки, яку її частенько читав татко на ніч. Одного сніжного дня батько пішов у сусіднє село в якійсь нагальній справі, та, очевидно, вирішив коротити шлях і подався через ліс. Ліс знав, як своїх п'ять пальців. Та чи то сніг був занадто глибокий? Чи то блуду лісі причепився, додому так і не вернув. Тіло знайшли лише в квітні, коли врешті розтопився сніг біля чорничного болота, а це в протилежний бік від стежки до сусіднього села. Все знаючи язики сільських хвесок, запевняли, що це лихий його в дебрі заманив, а через що? Бо відсурався давніх звичаїв. Не годиться йти до лісу, хай навіть взимку без оберега. Дитячі спогади дуже невиразні. Вона пригадує майже темну кімнату, Запах прополісу від свічок, навколо щільно зачиненої домовини і голосіння мами. «Чоловіче, мій, Павлику, Павлушенько, куди ж ти убираєшся, Куди ж ти виражаєшся? Та не йди ж ти полем, бо ніжку поколиш, та не йди морем, бо утонеш, а йди по-підгорою, та й бери мене з собою». І він забрав. Мама дуже тужила за батьком, побивалася. Плакала, ридала, щодня бігала на цвинтар і проводила там по півдня. Одного разу потрапила під не дуже теплий квітневий дощ, змокла до ниточки, застудилася і захворіла. Згоріла, мов свічка. Ні уколи, ні пілюлі, ні бабуси, ні знахарські трави не допомогли. Бабуся сказала, що вона сама не захотіла жити, і татко забрав її. Іринка залишилася сама-самісінька. Ні сестри, ні брата, ні тітки, ні дядька. Тільки старенька бабуся, яка домоглася таки, незважаючи на свій поважний вік, опіки над дівчинкою. Отак вони вкупі жили – Іринка і бабуся Орина. Іринка росла спокійною, роботящою, дуже чемною дівчинкою, нерозбищеною матеріальними благами, нерозвезеною батьківською любов'ю, у якій її однолітки, які всі діти в нормальних повноцінних сім'ях купалися, мов земля, в гоже літо, в променях сонця, доскочу. Співчуття подекуди вдавана жалість односельців, які виливалися на неї звідусіль, Куди б вона не приходила, лишень дратували, і Ринка старалася не з'являтися надто часто на очі жінкам жалібницям. Нарешті зрозуміла бібліотека і ліс це ті місця, де можна легко заховатися від надміру, доскіпливих очей і вгідливих язиків. Довгими зимовими вечорами вона багато читала, слухала бабусині казки та легенди про перелесників, полісунів, щезників, перестрічників, мавок. Ліс для неї став другою оселею, у якій мешкали. Оті чарівні істоти з бабусиних легенд. Добрий, вірний приятель. Він галайкотів, щебетав, джерготів, сердився, шаленів, хвилювався, радів, тішився, ридав, побивався, реготав, глузував, жартував, створюючи власний настрій, залежно від пори року, доби, погоди. Вона любила гуляти в лісі. Зазвичай без потреби, не так, як її односельчани, не збираючи ні ягід, ні грибів. Іринка слухала і розмовляла з лісом. Лишень тут відчувала себе вільною. Одного травневого вечора Іринка після школи, переробивши всю хатню роботу та підготувавши уроки, пішла в гості до лісу. Іринка не мала близьких подруг, оскільки дівчата в 17 років мало цікавилися творчістю Гетет чи Томаса Манна, а віддавали перевагу дурнуватим теревеням, як він на мене подивився і що я йому відповіла. Оскільки Іринці поки що було байдуже до цих масних балачок і до стривожених поглядів хлопців на струнку звабливу постать русявої полісянки. Дівчина йшла стежкою, яка вела до чорничного болота. Біля поваленої сосни завернула вліво до своєї улюблениці – стрункої берізки, яка самотньо росла посеред галявини. На цю галявину рідко заходили люди, була вона досить далеко від стежки, та й гриби та лісові ягоди на ній чомусь не росли, хіба що суниці. Та для суниць трохи зарано. Кінець квітня – ніжна й трепетна пора. Та стволі себе обзаводиться родинами, у тваринок також любні ігрища й забави. Дерева та кущі пошуть одне до одного молодою ніжною паростю. Зелений м'який килимок під ногами, поцяцкований синьо-фіолетовими барвами рясту та медунки. Подекуди біліють і білі горошки-дзвіночки. Пора цвітіння конвалій тільки-но розпочалася. Дихалася від отих чарівних запахів неповторно легко й свобідно. Хотілося, отак, вічно брести отим казковим світом, пити його вроду, дихати лише нею. Неждано почула чийсь розмірений впевнений голос, який долинав якраз із галявини. Слів вона не розібрала. Звучали вони доволі сильно незрозуміло. Стараючись не шарудіти, щоб не сполохати балакуна, Ірина тишком-нишком підкралася до галявини все чіткіше, чуючи незнайомі слова, що промовлялися чужинською невідомою мовою.